un titular que he llegit i he sentit en diversos mitjans de comunicació les darreres setmanes que m'ha fet una certa gràcia. Més o menys ve a dir que aquest és el Nadal dels videojocs i que aquest any les consoles i els videojocs es presenten com el regal estrella. Em fa gràcia pensar que fa 10 anys vaig llegir i sentir el mateix titular en els mateixos mitjans de comunicació. Suposo que no devien ser els mateixos periodistes els que l'escriuen ara, però el titular i la notícia venien a dir més o menys el mateix. Amb aquesta perspectiva, la pregunta que se'ns planteja és evident. Quin és realment el Nadal dels videojocs? El de fa 15 anys, el de fa 10 anys, el de fa 5 anys o el d'ara? Sincerament, crec que ja fa molts anys que els videojocs són un fenomen nadalenc. Ho van ser finals dels 80 amb la petita Nintendo de 8 bits, ho van ser començaments dels 90 amb la Mega Drive de Sega i la Super Nintendo de 16 bits i ho van ser al llarg dels 90 amb el naixement de PlayStation, la Nintendo 64 i la Dreamcast. Fins i tot els sociòlegs han batejat la generació dels 80 com a generació Nintendo. Aquest Nadal senzillament crec que serà el Nadal de la PlayStation 2, de la Gamecube i de la Xbox. Probablement amb més pressupostos i més diners en joc que mai a la història. Probablement la xifra de negoci mundial dels videojocs mai havia sigut com l'actual i probablement mai s'havien gastat tants diners en la publicitat i la promoció de l'oci digital. El que és segur és que, com deia aquella célebre frase de la ciència-ficció, ells estan entre nosaltres, però fa molt de temps que els videojocs estan entre nosaltres, per més que la miopia d'uns quants s'entessin fer-nos creure que aquest sí serà el Nadal dels videojocs. Game, over. Game over. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over al programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui tenim un programa especial dedicat a l'actualitat dels videojocs. Dedicarem quasi tot el programa a la tertúlia Game Masters per analitzar quines són les novetats més importants de PlayStation 2, de GameCube, de Xbox, de PC i de Game Boy Advance. I el més important, per servir de guia, per saber quins són els jocs i quines les plataformes més interessants per comprar o regalar aquest Nadal, amb les recomanacions personals dels nostres Game Masters. A banda de l'actualitat dels videojocs, també tindrem temps per parlar de Telenoyca, una associació cultural que per tercer any consecutiu organitza VIDEA, el festival d'arts visuals i de noves tecnologies a Barcelona.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 Entrem a la tertúlia avui directament per parlar en el Game Masters d'aquest Game Over que vol servir de guia, vol servir de recomanació per tota la gent que està pensant comprar-se algun videojoc, alguna consola o, o que bé ja sap més o menys el que vol i vol acabar-se de d'informar de, de cara a aquestes festes de Nadal. Som l'Albert Murillo, l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia, en Jordi Sellas. Benvinguts una setmana més. Hola. Eh, avui Hola. protagonisme sencer de la tertúlia Game Masters en el programa. Abans d'entrar de, en temàtica directament, a la setmana passada eh, vàrem dir ja que s'estava celebrant doncs, un esdeveniment important, especial, que se celebrava a Barcelona, que és la fira, o festa, o trobada, o com se'm vulgui dir, d'aquest acte d'usuaris d'MSX, Usuaris vol dir que és gent que continua utilitzant els MSX, continuen programant per MSX i continuen doncs, venent, revenent i creant nou material d'aquest sistema. En Francesc qui va ser i més o menys doncs, va viure una mica internament eh, com a usuari també MSX, que, que hi ha d'actualitat dins d'aquest món, paradoxalment d'actualitat, perquè és un sistema que eh, oficialment, com a marques, va deixar-se d'utilitzar de, o de fabricar fa anys. Com va anar aquesta, aquesta trobada? La trobada, des de fa uns quants anys, o gairebé des de sempre, es fa a, la, a les Cotxeres de Sants. Comença a les 10 i, bé, abans durava bastant més, abans durava fins, fins ben entrada tarda, ara, normalment, acaba a les 5. Durant, aquesta, durant aquest període de temps, tenim temps per això d'entrar, de, de veure els estants que hi ha, i, bueno, sobretot, de, de costants de l'estant de segona mà, que és un potser un dels estants més visitats, ja que et dona l'oportunitat de trobar realment autèntiques... Eh, bé, autèntiques perles, ja que hi ha hagut de molt material original, molt material japonès, que ha circulat d'importació en el seu temps, I inclús ara molta gent que va al Japó sempre se'n recorda de passar per aquestes botigues i portar alguna cosa que acabarà sempre circulant entre els altres usuaris. Uh -huh. Et vas firar alguna cosa? Sí. <ríe> no podia ser menys. No, home, no podia ser menys, menys per una vegada l'any, no? O una, eh, realitza dos vegades l'any aquesta uh -huh. fira d'usuaris a Barcelona, també se'n realitzen una fira a Madrid, que em sembla que és anual, i... Doncs per dues vegades l'any. Per dues no? vegades l'any eh, no pots perdre l'oportunitat de gastar-te els teus diners, almenys en comprar una cosa autènticament original. I què es va comprar en Francesc? Jo, per part meva, em vaig comprar l'Arcanoid 2 uh -huh. de Taito. Que ens seu... l'ha portat aquí, eh, amb la seva caixa original, eh? És el cartuch original de Taito uh -huh. per l'Arcanoid 2, que me'l vaig voler comprar, ja l'havia vist fa temps, se me'n va adelantar una persona, i em feia molta il·lusió perquè l'Arcanoid, com tots recordareu, és, és el joc aquest de trencar els totxos, uh -huh. jugat amb les tecles és molt més difícil que no pas jugat amb un mando analògic, ja que pots controlar la velocitat amb què mous eh, la raqueta cosa que amb les tecles no pots fer és com si fos jugar amb un ratolí, uh -huh. avui en dia es podria jugar amb un ratolí en el seu temps Taito va, va dissenyar un pack on hi havia el cartuch i un petit joystick analògic que facilita molt jugar amb aquest joc de fet és eh, una experiència totalment diferent i Llavors, funciona tot Funciona perfectament, sí? sí, sí, sí. És un joystick tipus el Pong, no imagino? Exacte, sí. són d'aquests uh, joysticks de... És, és, una, és un, un potenciòmetre, un... no? Exacte, és una rodeta eh, uh -huh. que et permet doncs, moure la teva raqueta a dreta i a esquerra a la velocitat que tu li diguis, cosa que et pots fer amb un ratolí avui en dia, uh -huh. però amb les tecles és més difícil. Mhm. Uh -huh. Ja sempre, hi ha estants defensins, hi ha l'estand de l'Associació d'Amics de l'AMSX, que és la que organitza aquest event, hi ha també estand de gent que ve d'altres parts d'Espanya, grups de, de programació que es dediquen encara doncs, a mantenir viu aquest sistema nostre, i bé, entre, potser per destacar, per no fer-ho massa llarg, la, la novetat, l'única novetat que hi havia en aquest saló, que era un nou joc programat per un habitual... O sí, sigui, estem parlant d'un nou joc programat per MSX, eh? O sigui que... Aquest any, per això, aquesta reunió només va ser un, però ens, ens té acostumats a cada reunió, més o menys, o gairebé cada any, treure un joc nou, és el l'IMANOC, eh, la seva direcció d'internet, si algú vol tenir més informació sobre els seus jocs, és www.imanoc.cjb.net, i el que ens va tret és Cat and Mouse, que és la versió de MSX del popular joc de Dreamcast, conegut mm -hmm. com Chucho Rocket. Chucho Rocket. Rocket. Que, mm -hmm. de fet, la portada estèticament ens sembla igual. Uh, I molt joc, igual, amb el nom diferent. Diguéssim. El joc, com heu vist amb les imatges que us he portat, és realment molt, molt semblant mm -hmm. al joc de Dreamcast, inclús per un M6-2, que té, inclús, la possibilitat de jugar a la Dreamcast. Es poden jugar quatre jugadors a la vegada. Aquí, per això, estem més reduïts en aquest nivell i només es poden jugar a dos jugadors mm -hmm. a la vegada. Però et permet jugar en solitari, et permet jugar amb dos persones i és un joc realment senzill però molt entretingut i, I alguna cosa a destacar de cara, de cara a aquesta fira perquè estàvem parlant abans de moltes anècdotes moltes coses, em vas dir que fins i tot un usuari de d'MSX es va acabar directament aquella mateixa tarda al Salamander Jo que vàrem tractant el Game Over fa 15 dies no? com, com és això allò de dir ara tu t'asseus aquí, i fins que no t'acabis el Salamander amb el final bo, no amb el final dolent, eh, no, no. el bo. el final d'or, eh? recordem, un arma especial i el cartuig, n'hem esguitos connectat al segon slot, va ser Néstor Soriano, una de les persones conegudes com Konamiman, precisament, uh -huh. un dels més habituals d'aquestes reunions, i també membre de l'associació d'Amics d'Amics d'Amics Equits, doncs sí, va ser... Les reunions, un cop s'arriba al migdia, sempre acaben, doncs, eh, rebaixant-se a una cosa més, més informal. Això si és com els casaments, no?, la corbata. Sí, exacte, ja no? tens la corb i comencen a haver-hi, doncs mira, vas d'un estant a l'altre, vas parlant amb la gent i mira, entre cervesa, cervesa el va agafar i dir tu te sentes aquí fins on no ens treguis el final bo del Salamander no surts. I aquest noi que ha programat aquest joc, perdona'm, uh, suposo que l'haver programat amb un ordinador original, o sigui, no estem parlant d'emoladors aquí ni no, res, segurament. No, per descomptat, sí, sí, vull dir, l'MCX té moltes facilitats per a la programació, a diferents altres sistemes, perquè permet l'ús de disquets de 3,5, uh -huh. el qual encara són, encara que sigui a nivell de 720x només, no 10,4... De baixa això, densitat, diguéssim. De si. baixa densitat, exacte. Mm -hmm. Però, bueno, és perfectament aconseguible, per tant, eh, és un material que el pots fer servir fàcilment per gravar, per per borrar, etcètera, etcètera. per magatzemar tu el que vulguis. Doncs Déu-n'hi-do, és el que va donar d'així aquesta trobada d'usuaris d'MSX ens ha fet venir ganes ja que la pròxima eh, si se n'organitzen dues l'any acostar-nos-hi una mica i veure què, què és el que es cou en aquesta trobada, sobretot a partir del migdia tirant cap a la tarda. Anem a l'apartat de PlayStation 2, anem a analitzar si la gent es vol comprar una PlayStation 2 o vol comprar-se algun joc de PlayStation 2 o vol regalar-ne algun què és el que ha de fer aquests dies? PlayStation dolls. Perquè, de fet, la PlayStation 2 és una de les plataformes més reconegudes del mercat en aquests moments. Com a mínim, a nivell de l'estat espanyol, és la plataforma que té més quota de mercat. Uh, i per tant doncs és la primera i per la que hem de començar. La PlayStation 2 es planteja com una, com una consola que no és només una consola, sinó que és una consola i reproductor de DVD, per tant moltíssima de la gent que es vulgui comprar doncs, un, un DVD probablement uh, ha de valorar la possibilitat de comprar-se d'entrada una PlayStation 2 per totes aquestes possibilitats que afegeix de més a més. Estaríem parlant que de moment i de cara a aquest Nadal 2002 la PlayStation 2 és la consola estrella? Jo bueno, crec que es una opción muy, muy buena. Muy, muy buena, además, porque el, el número de catálogo que tiene es inmenso. Tiene una variedad de juegos para todos los públicos y todo tipo de, de juegos, tanto de conducción, de, de acción, de simulación, de, de, bueno, de deporte, de todo tipo. Y lo que estabas comentando del DVD, y más ahora que se estrena la segunda parte del Señor de los Anillos, es muy interesante el pack que viene con la, con la película, con la primera. Ajá. Uh -huh i també amb els jocs. Que... Han fet diversos packs, no?, aquest Nadal de... basats en cinema, em refereixo al pack Spiderman, no?, el pack del de... de Senyor dels Anells, sí. algun va amb el DVD de la pel·lícula o algun amb el DVD del, del joc, diguéssim. Sí, i també hi ha un altre pack, que és el del World Rally Championship. Uh -huh. sí. L'altre dia un amic meu en deia en un, un fòrum d'aquests d'internet que dintre deu anys, quan col·leccioni les les, de, de les consoles de PlayStation 2 tindrà moltíssima feina, perquè aquest Nadal em sembla que són tres o quatre Uh, empaquetades en diferents colors de la uh -huh. pel·lícula, etcètera, etcètera. No? Vull dir que realment... Serà pràcticament impossible sí, eh, sí. tenir la col·lecció completa de tots, de tots els packs. Nada, hombre, querer es poder. De todos modos hay otro pack con película que aquí no ha salido, però que debe estar a punto. Me imagino que la consola con el ataque de los clones, uh -huh. la segunda parte de la saga uh -huh. Star Wars. Que bueno, yo aquí, no sé, yo no lo he visto, vamos. De todos modos también se va a vender, supongo. Una de les coses interessants del pack del Senyor dels Anells és que uh, porta també per la gent que li costi una mica la idea de, de fer-se la idea que una Playstation 2 és també un reproductor de DVD, porta el, el kit, diguéssim, que és de comandament a distància, o sigui, que s'adjunta on hi hauria el, el comandament, s'adjunta doncs, una mena de receptor de rajos infrarojos, i llavors doncs, pots utilitzar un comandament a distància, que curiosament també té les mateixes tecles que un, que un mando de Playstation 2, no? o sigui, que a la llarga també, si volguessis, podries jugar, encara que és incòmode amb, amb el comandament a distància. O sigui... Okay. No, decía que eso es un chiste también porque sí, pero te capa la memory card, se come 2 megas es de vital. ella, ¿sabes? Y claro, mucha gente no se lo espera y hay un problemilla, que cuando, digamos, te quedan solo menos menos de 2 megas, ¿vale? Eh, <coughs> quieres, bueno, conectas el receptor, haces los pasos y tal, y como no tenga espacio ni te avisa de nada y la consola se cuelga. Ah, ¿sí? sí Sí, o sea, que tenemos ya, bueno... Sí, quan... la gente que has comprado el comentario, que vaya una mica en cuenta con el tema de, de la memoria. memoria. Es que te mira las instrucciones y no te la avisa. O sea, dices, uh -huh. bueno, no pasa nada, ¿no? Porque luego esa memoria pues es eh, liberada de nuevo, ¿vale? Pero bueno, mucha gente no sabe. Por ahí mucha gente hoy en día que no se recuerda de mirar la memoria y cada X tiempo para ver, hombre, me quedan 4 megas, me quedan 100k... Uh -huh. Però bueno, una vez passat ese pequeño purillo és molt cómodo sentarte en el sofà I tenir el comandament directament no ve de Exactament. tenir el mando enganxat. Parlem de jocs. Quins són els jocs que aquest Nadal arrasaran, diguéssim, seran els... N'hi ha algun de, de clar avançador aquest Nadal a nivell de, a nivell de vendes? S'han sentit a dir moltes coses, no? de Gateway, al Grand Theft Auto 4, el Kingdom Hearts, no? s'han sentit a dir molts. No? Uh, però quin, quin serà d'aquests el que vosaltres creieu que pot arri arribar a tenir doncs, això, no? ser el líder d'aquest Nadal? Bueno, y aparte de Kingdom, de Kingdom Hearts, que lo he estado probando, me parece un, un gran juego. No, pero yo creo que lo de Kingdom Hearts tú lo dices porque sale, porque sale Donald. <coughs> porque sale quién? Sale Donald. Porque sale Donald, eh, Donald. Sí, sí, bueno, aparte no solo sale Donald, sino Goofy, Alex Bielma, <risa> de, de las maravillas, pero aparte a nivel juego, es o sea, técnicamente es de lo mejor que se uh -huh. puede ver en una PlayStation hoy en día. Y ya no es solo eso, aparte de Kingdom Hearts, eh, podemos encontrar en, otro, en otras consolas, creo que va a seguir vendiéndose mucho, por ejemplo, uh -huh. el Resident Evil de uh -huh. Nintendo Gamecube, o, incluso, el Space Invaders, el Space Invade Advance, uh -huh. que, que se está vendiendo bueno, como, como churros, en fin, y juegos de PC de com molt en su línea, también se supone que van a vendre bastante. Uh -huh. Centrem-nos, però, de fet, de moment d'entrada amb el tema de la PlayStation 2, per llavors, doncs, poder anar evolucionant amb totes, les, amb totes les plataformes, i així anem, anem servint una mica de guia de cara, a, de cara als oients que escolten el programa. A veure, si algú s'ha comprat o té la PlayStation 2, hi ha un joc que es diu Kingdom Hearts, que, que de moment, ha semblat aquí en el Game Masters que és una mica el que, el que és més recomanable de cara que Nadal. De què va aquest joc? O sigui, com funciona? Bueno, és un juego de, de rol, de temàtica molt similar a Final Fan, al estil de Final Fantasy. Bueno, és la, la misma casa que lo programa SquareSoft y lo que estábamos comentando, digo, mezcla un poco con el universo de juegos de rol de Square con personajes de Disney. és un juego de rol apto para todos los públicos. Mm -hmm. Realment trobo que és un, un joc molt interessant per les pantalles que hem pogut veure i per les pantalles que hem pogut provar. Eh, tu comandes un equip, diguéssim, en el que doncs, tens un personatge que es diu Sora, que és un personatge de l'estil, diguéssim, de la saga eh, Final Fantasy. Tens conjuntament que t'acompanyen, no? Durant tota l'aventura, doncs, el Donald, l'Anac Donald i el Goofy, no? Et van acompanyant, doncs, a tot arreu I a cada nivell, cada nivell que tens de, de joc és un planeta, i cada planeta és un planeta d'algun món Disney. Per tant, jugarem al planeta d'Alícia al País de les Meravelles, jugarem al planeta d'Hèrcules, jugarem al planeta de Tarzan, i quan anem al planeta de Tarzan, Tarzan s'afegeix al nostre equip. I per tant doncs, tenim doncs, un equip format doncs, per, la, doncs, per aquest personatge de Disney o per Aladín o per... Ja, ja estem parlant de molts planetes o...? El o el sí, juego, el suficients el com per passar-te moltíssimes, en moltíssimes en hores en jugant, sí? eh? No, el juego és una de las... de lo que lo distingue de las virtudes que tiene es que parece ser muy, muy largo. O sea, muy llarg i me imagino que habrá más un final para, digamos, ya sentar un poco la tónica de este tipo de juegos. Uh -huh. Lo que se me despistaba a de mi comentar otro título, eh, si me permitís que me salga de este, que recomiendo ferviertamente, que es el Señor de los Anillos. Uh -huh. eh. N'hi ha dos, de fet, de Jocs de Senyor dels Anells, sí. no? N'hi ha un que és d'Electronic Arts, l'altre no sé de qui és exactament, un està basat en el llibre... L'altre en... de Vivendi. De Vivendi. El de Vivendi està basat en el llibre, o sigui, han comprat els drets del llibre de, de Tolkien i el d'Electronic de Arts han comprat els drets de la pel·lícula, no? Sí. De quin parlem? Quin és el que yo hablando el de, funcionaria millor? Yo estaba hablando del de Electronic Arts, uh -huh. que, que bueno, cabe muy en su línea, doblado al castellano, trozos incluso de la película, eh, sin, sin el desfase de, les, de los uh -huh. 50 hercios, o sea, los la, trozos de película uh -huh. no va con otros juegos que van un poco més despacio, de uh -huh. Y bueno, comentar que está para PC también Y advertir que a todo usuario Que no tenga una GeForce 3 De tarjeta gráfica o superior al No le PC va a funcionar no ni, ¿vale? ni, ni, Lo, la lo indican las instrucciones Pero como todos sabemos, llegamos a casa con, con el vicio y lo último que hacemos Es mirar las instrucciones Hombre, Una vez te lo has comprado, ya puedes mirar instrucciones Pero el juego ya lo tienes en casa Y si lo has abierto no te lo, lo más probable es que no te lo hagan Més juegos, Grand Theft Auto al City Que tenemos aquí en ver que ya está enganchadísimo un... Per la banda sonora, diu. Per la banda sonora, ja val la pena comprar-te aquest joc. Que és... Música dels anys 80, no? Un Música... estil una mica corrupció en Miami. Sí, sí, aquest eh? estil. Sonic Crocket. Eh? Ah. I potser el que fa diferent aquest joc, i, i ha fet una cosa que abans no s'havia fet, és que els, que, els productors s'han fet amb la llicència d'unes 80 cançons... Mm -hmm. que això jo crec que mai s'ha vist que s'hagin fet amb la llicència De, de fet, als cançons... Estats 80, Units no, no, no. s'ha editat també la banda sonora del gran theft auto i està al capdamunt de les llistes de vendes de CD's o sigui, el, gran, el Grand Theft Auto del Vice City el 4, eh? aquest joc tan polèmic diguéssim, el que pots eh, exercir de criminal diguéssim, robant cotxes eh, saltant a gent i sí, extorsionant, sí. també pots fer de bo doncs, i mm. també mm. pot ser de bo, o sigui, tu pots escollir el teu camí a la vida en una mena de ciutat relativament similar al Miami dels anys 80 eh, a, banda de, a banda de que aquest joc doncs, és el joc més venut en aquests moments als Estats Units la seva banda sonora també està al capdamunt de les llistes d'èxits no? o sigui, el que aquí serien els discos de l'última gara de Operación Triunfo, ¿no? tenemos la banda sonora del Gran Ceftautos. Y sí, més, bueno, cada pista de la banda sonora es es de un género específico de la música, no podemos trobar heavy metal, música rock, música baladas, uh -huh. todo de los años 80. La diferencia de, de Operación Triunfo en Grante Foto encontramos verdadera música, calidad. verdadero arte, calidad no como Operación Triunfo. Entonces, lo único que me venía a comentar yo es que estamos, supongo, bueno, yo lo he estado probando eh usted de acuerdo totalmente en ¿eh? que es una, una pasada de juego. Uh -huh. Ahora, acusa un poquito acusa un poquito los 50 hercios, ¿eh? Se nota que, que ahí no han cuidado mucho, la, pero bueno, queda pero... igual porque eso se es al fino. ¿sabes? Y el y el de Gateway perquè és que jo he vist els esports de televisió d'aquesta setmana i he quedat al·lucinat, o sigui, barregen absolutament el que serien doncs, les imatges d'una pel·lícula, cinematografia, diguéssim, eh, barrejat en videojoc, com una trama, es veu que molt cuidada, en reproduir realment 42 quilòmetres reals de Londres en l'actualitat, pels quals tu et pots passejar i pots anar-hi, com, com veieu, fins i tot hi ha un pack de Gateway de, de PlayStation 2, no? Sí, bueno, és un juego que també em va a vender lo que pasa que el fenómeno del Grand Theft Auto, yo creo que, bueno, en Estados Unidos y en Europa ya los anteriores han arrasado, pero bueno, eh, es un buen juego el de Gateway. Son son dos juegos muy son Es raro que, que surtin del mateix momento dos juegos que siguin tan similars que te una ciudad muy grande para explorar, donde puedes hacer lo que vulguis y... I i de sobte que surtin al mateix mes de novembre uh -huh. dos jocs així. Pues... A veure, si us sembla, anem un per un a veure quina és la recomanació personal de cadascun dels Game Masters a nivell de PlayStation 2 i saltem si ja a GameCube, que sin no al final se'ns tirarà el temps, el temps al damunt. Antonio, quina seria la teva recomanació? Bueno, por durabilidad y por, digamos, un poco todos los públicos, eh, de momento recomiendo un Kingdom Hearts y a quien no le guste este tipo de juegos, bueno, siempre puede hacerse con un Grand Theft Auto Vice City que es más de acción Albert, yo continúo con la meva Et recomano el Grand Theft Auto Vice City y también recomendaría, sobretot en el mismo caso que no tengo muchos diners los juegos de Platinum, que hay muy buenos juegos Gran uh -huh. Turismo, que yo no el tengo aquest és el que m'interessa més. Mol recomanable, eh, l'edició Platinum de, de, de PlayStation Edu. Bueno, un joc també apto per a tots els públics seria el Ratchet Clank. És un molt bon juego, I també el, bueno, el referent a rol, el Kingdom Hearts és lo més atractiu. Francesc. Mar de res, a més original, no perquè em va, em va agradar molt i crec que el concepte és espectacular, que és el red. Encara que no sigui realment una novetat, crec que és, és un concepte molt interessant d'explotar. Jo seré més original que ell, perquè a mi m'agraden els eh, jocs d'automoció i de conduir, i em quedaria l'automodelista. Em quedaria, ho dic així, perquè no, no puc, no, no tinc <laughs> console encara, Playstation 2. Doncs, per part meva, em sembla que... Un, un dels jocs que a mi personalment més m'ha agradat i crec que tinc ganes de disfrutar-lo i que segur que caurà aquestes festes és el Superbasta Move 2 que ha sortit per a, per, a, per a PlayStation 2 amb una edició molt cuidada amb personatges nous, molt ben cuidats que és el típic joc de les bombolletes de colors que vas, que vas destruint i que realment en partides a dobles pot ser molt, molt interessant Anem a la Gamecube, GameCube. És probablement una de les més noves del mercat, en part més de la Xbox, és la consola de Nintendo, és un cub, no és un reproductor de DVD, el que sí que llegeix són DVDs amb jocs i jocs realment bons, com són els que hem anat analitzant en els programes d'aquesta primera temporada del Game Over aquí a Ona Catalana. La GameCube és la consola de Nintendo, per tant, tal com parlàvem amb el seu product manager, que vam tenir... Uh, també en entrevista aquí al Game Over, això garantitza una qualitat de jocs. El que passa que de vegades es consideren massa infantils i, per tant, no es considera una consola adulta. És així? La GameCube és una consola més orientada cap a nens o no? Home, això està canviant últimament, no? En, en temps de Nintendo 64, eh, amb els jocs de Nintendo, record, recordem els jocs de plataformes, els de Yoshi, Mario... I el fet que no traguessin les altres companyies i no li donessin suport a la consola doncs sí, ens trobàvem que el català que era molt infantil, sobretot en els últims anys en, en què va estar la, la Nintendo 64. Però ara amb la GameCube, amb la incorporació de Capcom, amb el Resident Evil, o jocs com Eternal Darkness, o, o altres jocs així d'acció, doncs pues és que estem gairebé el, en un punt que ja no, ja no s'ha de parlar de GameCube, una consola per nens. És, jo diria que és gairebé la més adulta. Estem parlant, parlant d'una consola recomanable o no? Sí, sí, aquí sí, puede haber discrepancias entre, entre, entre los Game Masters, ¿eh? Edu. Eh, consola recomendable 100% y más. Si, un, si uno es usuario de o ha sido usuario Va de Nintendo... Porque tenemos dos fans de la Nintendo la aquí absolutos de toda la vida, ¿eh? El Antonio y, y Eduardo. Y, y bueno, es una consola totalmente recomendable si más si te gustan los juegos de Nintendo, los juegos de plataformas también. Y bueno, es una consola que tiene juegos adultos, pero que siempre la mentalidad de Nintendo a la hora de... Siempre se nota a la hora de, hasta de, de dar las licencias. Digo, por ejemplo, en el Capcom versus SNK2, el control que tiene comparado con la versión, por ejemplo, de Play 2 o Xbox es muchísimo más fácil, el, el, el control del juego. O sea, tiene Se pueden realizar combos y todo hasta con, con un solo botón, cosa que en las otras versiones son la el, bueno, un, un, unos movimientos muy complicados de hacer. Pero a todos modos también hay que decir que en el tema de GameCube es cierto que y perdónme si me extiendo mínimamente, es cierto que hubo una época en la que Nintendo era un poquito más, pues un poquito más infantil entre comillas en comparación con los Silent Hill y Resident Evil de otros sistemas. Lo que pasa es que bueno, date cuenta de que también en las máximas de Nintendo incluye esta la de divertir y lo conseguían sobradísimamente. Ahora cambia, sí, como muy bien has dicho Albert, Albert eh, La verdad es que la tónica ahora de los juegos tipo Resident Evil, Silent Hill Incluso algunos de... bueno, el Burnout eh, así de el GoldenEye, uh -huh. el, bueno, el de James Bond el, uh -huh. Mañana el mundo nunca es suficiente, creo uh -huh. que era Bueno, ya te estás dando cuenta de que ahí no hay Mario tirando setas a nadie Ni yo sí lanzando huevos De totes maneras els jocs de que Nadal para GameCube a nivell de recomanació seran doncs uh, Super Mario Sunshine, seran uh, Star, Star Fox, uh, Star Wars, Star, Wars, Star Fox Adventures, no una mica seran aquests. No Quin, quins creieu que podran dominar una mica més el mercat aquest Nadal? Saps que hi un que és, bueno, fue el primer i a mi m'encantó, me el Luigi's Mansion, aunque és uh -huh. un poquillo corto i tal, jo ho veig vamos, i a part d'hora està a molt bon preu. Però bueno, en lo que és a nivell de el Resident Evil és imprescindible, o sea, sempre i quan te gusten aquests tipus de juegos... Eh, y luego ya, si no te gusta Resident Evil, pues coges un Rogue Leader de Star Wars, eh, como decía Albert, así ya, a bote pronto. Uh -huh. Recomanacions de l'Albert. Home, el millor joc per mi, bueno, el que jo agafaria seria el Mario, però per no ser tan tòpic jo recomanaria també un, un cas d'acció, el time TimeSplitters 2, uh -huh. que el van fer els creadors de, o un equip, una part de l'equip dels que van crear el GoldenEye, Y todos aquellos jugadors de Nintendo 64 que van disfrutaron con el joc de del 007 pues no trobarán el mateix estilo de juego, pero sí una cosa en el fondo de este juego que, que recordarán. Eduardo. Bueno, los dos platos fuertes de Nintendo para, para esta campaña son el pack del Mario Sunshine, que por más gente que se quiera comprar la consola y, y el juego y también el, el Resident Evil yo creo que va a ser esos otros juegos son lo más importante y a nivel personal ¿Qué es Resident Evil 0, no? Dito no? No, no, una... no, es no, no, es una es todavía no ha salido. No, es el uno. Es el uno, es, es co... el primer Resident sí. Evil. Uh -huh. Sí, sí. El remake. Sí, és un remake, però per tant estarem veient el que ja hem vist en el primer Resident Evil per tant, sí, sí, o sigui, escenaris de desenvolupament sí. més o menys similar o al mateix Bàsicament sí, no, de algo, algo del desenvolupament lo cambian per no hacerlo monótono Però para... més o menys és... Sí, en este saltas, és, és eh? cabe reseñar que en este Resident Evil pegas botes I eh? a nivell personal un juego que és muy bueno és el Star Fox Adventure mm -hmm. Personalment també crec que és una gran recomanació Sí, sí. Per algunes imatges, pantalles, eh, Star Fox Adventures es presenta també com un joc, tot i que deien que l'havien preparat per ser un altre tipus de joc i al final el van enquivir amb, el, amb, amb els personatges de, de Star Fox, que en realitat havia de ser una altra, una altra cosa. És un joc molt ben acabat i molt amb, amb, un, amb un aspecte visual com a mínim cuidadíssim i una jugabilitat a l'estil de Nintendo, diguéssim, no? A mi personalment l'únic joc que em faria, en aquests moments, comprar-me la Gamecube és un Rush Leader. Un Rogue Ja som els tres. És eh? de la Guerra de les Galàxies, eh? Sí, sí, però és... Situent, eh? jo, en aquest moments hi ha tanta veritat, hi ha tanta oferta, hi ha moltes consoles. Si m'hagués de comprar la Gamecube, la, faria pel... la compraria pel Rogue jo coincideixo amb ell, l'altre dia vaig estar fent una cua al campo uh, i vaig estar jugant amb aquest joc de sí, 14 sí, no, no. i jo 32 anys fent cua I així, ser, eh? I, així ser, eh? i així va ser i ho vaig fer a més, un fantàstic era, era un fa... o sigui, jo no sé com, com s'ho Su monta uh... ho deuen fer les mateixes de Nintendo que són uh, CDs on porten molts, moltes demos de molts jocs, però mm -hmm. eren, semblaven als joc sencers. T'ho juro que jo vaig poder anar a, moltes, uh, a molts nivells, no? Mm -hmm. I vaig dir, mare meva, aquest, aquest joc estaria molt bé tindre a la casa. Si us sembla, anem a publicitat i tornem de seguida al Game Over, a una catalana. Xbox. Doncs continuem el Game Over aquí a Ona Catalana, repassant en el programa d'avui tota l'actualitat de, del món dels videojocs i recomanant per servir una miqueta de guia a tota la gent que es vulgui comprar una consola o que bé ja la tingui i vulgui comprar o vulgui regalar algun videojoc. Anem a la Xbox, la consola de Microsoft, que és la darrera que ha arribat al mercat, que també té reproductor de DVD i que té doncs moltes coses bones i coses, doncs, no tan bones. La setmana passada en varrem parlar amb Teo Alcorta, el product manager de Xbox i ens va cantar les uh, grans avantatges que suposa tenir doncs, un dies dur en el seu interior, poder tenir una capacitat de connexió en xarxa amb el tema de Xbox Live, que a nivell mundial serà una de les xarxes diuen de joc online més importants i tot plegat com veiem aquesta consola de, del seror Gates., és bueno, una bona opció, una bona opció i més para fanàtica del DVD, perqu laàda. Calidad... Uh -huh. Sí, o sea, la recomendación es compren la Xbox para ver el DVD. Bueno, no, no, solo, no, no solo por eso. Hay una buena oferta también, que es el es un pack que viene con dos juegos de Sega, que son el GS Radio y el Sega GT 2002, que, por ejemplo, en Inglaterra está arrasando ese pack. Y aquí en España no está vendiendo nada mal, quiere decir que Xbox ahora está vendiendo muy bien en ese pack. O sigui que tenim Xbox per temps, no serà un fiasco sí. diguéssim. Per tant, la gent que es compri la Xbox no mica el dubte és, home, sembla que potser és l'últim arribant, no és la marca que menys experiència té en consoles, tot i que és Microsoft, no? Però clar, no oblidem que Microsoft és la gent que ha fet l'Excel i el Word vull dir que molt divertits no serien aquests programes no? per tant, eh, la gent que es compri una Xbox té una consola per temps Sí, sí, realmente están desarrollando muchísimos juegos en quasi tots els los países donde existe una indústria de videojuegos y está siendo muy muy apoyada esa consola. Sí. ¿Quins eh, jocs recomanariam? Bueno, hay un juego que sería más o menos el que le puede hacer un poco la competencia al Ratchet Clank de PlayStation 2, sería el Blinks, uh -huh. que es muy muy buen juego. Que es un gat, ¿no? Una manera de sí, sí, Blinks sí. de Time Sweeper o algo así que van sí, sí. avanzando y enrida el temps. Eso es, es muy muy parecido al al Mario, al Mario Smith en aquel... El, con la temàtica uh -huh, del temps sí. o sea, de fer una cosa... Te pones endavant temps, sí. i llavors pares el temps i fas una altra. Eso, es. ese sería uno de los juegos más recomendables, junto a Splinter Cell, que és un, bueno, un juego bastante parecido a Metal Gear. Que, de fet, en varen parlar fa també un parell de setmanes, a en el Game Over i que, de fet, doncs, també vàrem dir que era això no, basat en una novel·la de Tom Clancy, no?, que... Aquest senyor que escriu novel·les de, doncs, però sempre americanistes, una mica serien doncs, La caça de l'Octubre Rojo, Juego de Patriotes, una mica totes aquestes novel·les llavors estan formades X, en, en pel·lícules. Alguna altra recomanació de Xbox Jo recomanaria dos jocs eh, ambientats en la Segona Guerra Mundial que són Prisoner of War, del qual ja vam parlar fa uns quants programes, i el Medal of Honor Frontline. Uh -huh. per, què? per què? Perquè jo trobo que són dos bons jocs i, per exemple, el primer de tots, el Prisoner of War eh, em crida l'atenció l'objectiu del joc, que és escapar d'un camp de concentració nazi és un plantejament que, que antigament ja s'havia vist. Tu has no? d'aprendre a conviure, a més a més no? has d'agafar les rutines interiors d'aquest camp de concentració no? o sigui, seguir els horaris de la gent que està dins, sí, diguéssim. Sí, aconseguir contactes sobreviure Recordem per Spectrum, eh, La gran escapada, dos gols basada en la pel·lícula la Gran escapada i que te plantejava amb més o, un, o menys amb, un, amb un estil gràfic de de Filmation, en semi 3D, doncs ja plantejava aquesta, aquest, aquest desenvolupament d'un joc. Després, otro juego muy aconsejable seria Mecha Soul, que és un juego de, de robots que és muy parecido a los Armored Core que, es, que han salido en PlayStation i que ese juego contiene el Xbox, Xbox Live. Uh -huh. Per tant, funciona el tema de Xbox Live? Uh, quan funcionarà? Perquè als Estats Units es veu que sí, que està funcionant i bé, o sigui, és una cosa que ha arrencat per tant, sembla que, que encara que nosaltres doncs, en el tema de connectivitat i de velocitat de xarxa no, anem, no seríem un país punter uh, doncs podrà arribar a funcionar, no? Sí, bueno, tiene previsto salir para la primavera del año que viene. En Estados Unidos ya está en marcha en Japón empieza el, en enero y aquí en dicen que para marzo en teoría. Anem al PC. PC. Porque de fet el PC és la plataforma de plataformes, en el PC de fet nosaltres probablement i molts de vosaltres us i passeu moltes hores davant, probablement moltes no jugant i moltes altres sí, que jugant i probablement moltes de les hores que us passeu jugant us les passeu jugant en emuladors, en el famós MAME, no? emulador dels grans arcades, o en els a, altres emuladors menys coneguts, o potser sí més coneguts per, per part de tots plegats. Però el PC també té jocs, té moltíssims jocs que surten per aquesta, uh, per aquesta plataforma, podríem considerar-la també una plataforma concreta, i jocs que no surten per a les altres consoles, com ens comentava l'Antonio ara a la pausa, no? Sí, per exemple, el cas del de juego de LucasArts Bounty Hunter, en el cual llevamos un caza de tipo Boba Fett o sonará más el nombre Jango Fett debido al uh -huh. episodio 2 que se ha emitido aquí ahora en TV hace poco, en el cual, bueno, pues vamos por el todo el universo Star Wars, bueno, puedes diferenciar territorios de la república, que es, digamos, entre comillas los buenos, de momento, eh, luego planetes controlados pues, por los HAT, ¿no? por otros planetas controlados uh -huh. per otras razas, etc. Muy recomendable. Estaríem parlant que el PC és una bona, és una bona opció a l'hora de dir, m'agraden els videojocs, vull gaudir dels videojocs, em compro un PC, un PC que estigui bé, o eh, no? És que espera. jo tinc, les meves, eh, tinc es que... els meus seriosos dubtes amb el tema del PC, perquè evidentment és, un, és una cosa que evoluciona tan ràpidament en la que doncs necessites... Tanta complicació a l'hora de configurar els jocs que a mi fa mandra, Sen senzillament, eh? Em fa mandra configurar jocs de PC, eh? Jordi, date cuenta de una cosa. El PC tiene una, una gran ventaja que hoy en día la mayoría de usuarios del PC tienen un modem o ADSL o incluso cable con el cual conectarse. La gran ventaja del PC es poder jugar online con una facilidad muy superior a la de cualquier consola al menos lo que se refiere a no a España, sino casi casi Europa uh -huh. más que nada, que de momento a día de hoy las consolas no tienen parece, van a tener, parece estar despuntando pero a día de hoy no tenemos. Però estem d'acord o no que realment són complicats els jocs de PC a nivell de, vaja, allò de dir, instal·les un joc i et funciona uh -huh. la primera, o sigui que tot va perfectament, uh -huh. uh, és, és difícil o sigui, hi ha molts passos de configuració no? el que passa sí. és que un PC, per exemple és un aparell que et serveix fer moltes més coses tu has d'ajustar-te potser a unes, a unes configuracions o un, un requeriment de sistemes que és el que et serveix a tu per la teva feina diària i tens uns jocs que s'adapten, s'amollen a aquesta configuració de targeta gràfica, de memòria, etc. El problema que està amb els PCs per a jocs és que contínuament tens que estar buscant molt més del que realment tu necessites o faràs mai servir només per ajustar-te mm -hmm. a jocs que vols. que, que realment aquests jocs ho valen? Això és que el meu dubte és aquest. O sigui, realment aquests jocs valen tot el que tu has d'invertir en, en, en tecnologia en aquest podríem PC? podríem entrar en una discussió de si realment... Sí, sí, sí si no, realment, tenim 5 minutets, però... Realment, entrem, els, entrem. No, descomptimament els programadors realment optimitzen tant com es feien abans, quan els recursos van més limitats i ara es poden limitar més a tirada, bueno, doncs ja s'actualitzaran, bueno, ja es comprarà més memòria, bueno, ja comparen una tàrceta millor perquè el joc necessita equips, en comptes de provocar d'assostar-se, d'ajustar-se, perdó, a unes configuracions més tancades, és potser la la, la la diferència de consoles, configuració tancada sempre la mateixa, les avantatges que això comporta, ni drivers diferents, ni marques diferents, ni res, una configuració que tothom s'ha d'ajustar a ella per programar, o PCs, configuracions obertes que et permeten anar millorant a sobre del que ja tens, per tant, pots tenir coses més bones sense haver de canviar-ho tot, però, clar, diferentes marcas, diferentes drivers, posas un joc, no funciona, t'has de actualizar, baixa un parche, etc., etc. Pero, Francesc, date cuenta de una cosa. Hablamos de que un PC es una, un, una máquina para trabajar, una máquina para jugar si quieres o no quieres, es decir, para varios usos. Una exacto, consola exacto. es, es un aparato de uso específico para jugar. O en para ver DVDs. O para no. ver DVDs, eh, como el Xbox, por ejemplo. Pero vamos, de aparte de eso, decimos de que siempre va a ser mucho más cómodo, vale y mucho incluso más amigable una consola, que llegas, pones mm -hmm. el juego y lo utilizas. El PC, si quieres... ¿Quin joc recomanaría? Que de, de Perdona, eh, abans de recomanar, sí. estoy totalmente de acuerdo con Antonio aquí. Yo siempre he comparado el PC... Uh, o al MAG, deixeu entrar la paraula MAG sempre en, en aquest món. Ah, hi estem. Uh, amb, amb el tema del tuning. El, el PC és com un tuning. Uh, tu, tu, pots, tu, tu, tu pots fer que un cotxe pugui correr <laughs> No m'ho no, no. Tu pots fer que un cotxe pugui correr molt i que, i, reu... que, i que sembli que, que, que, que corris un rally, però mai serà un rally, mai serà un rally amb un cotxe real de rally com aquest. Jo trobo, a vegades, uh, certament una cosa molt poc natural jugar a certs jocs o aquestes imatges que veig als cibercafès que fan ara aquests jocs que s'estan fent ara i que tenen tanta tirada, uh -huh. jugar davant d'una pantalla grisa de 15 o 14 polgades. No sé, és que ho trobo poc natural eh, al costat de del de que és realment el videojoc, que és una consola. <ríe> I jugar amb, un, amb una televisió. Exacte, sí, o sí, un monitor o fins i tu has connectat i que tens, no sé, és que és molt diferent penso. Sí. Anem a les recomanacions, si us sembla Què tindríem de, de recomanable que pugui més o menys servir per una gran majoria d'usuaris de PC, d'ordinador compatible que ens estiguin escoltant en aquests moments Potser no és una suggerència molt original tenint en compte que estem parlant d'un PC però jo sempre amb el PC m'he passat molt bé amb el FIFA, em configuro un mando i sempre m'he passat molt bé, el FIFA 2003 està molt bé Uh, un, potser un dels estils clàssics dels jocs per a PC, que són els jocs d'estratègia. Potser tampoc no és una gran novetat, però ja que la, les navals són un temps on podem dedicar-nos-hi molt, molta estona, jo potser recomanaria Emperador, uh -huh. que no deixa de ser un joc d'estratègia a l'estil de Zeus o d'Olimpo, a l'estil de, uh, de la Reina del Nilo. Bé, bueno bé d'aquest estil de jocs on es basa en civilitzacions i que un dels seus grans atractius també és tot l'entorn gràfic que fa que tu puguis configurar una ciutat doncs, amb aquest O per exemple el chines. Warcraft 3 no? un altre d'aquests grans clàssics de jocs que a més a més pots anar en xarxa no? i a més a més doncs, pots... El que passa que el Warcraft 3 pel que tinc entès també té uns requeriments de sistema exagerats, no? o sigui altíssims molt, molt elevats, que llavors no sé si realment et recompensen no? una vegada tens el Warcraft, el Warcraft que jo el veig doncs, sempre igual no, amb, aquella, amb aquella mena de visió tridimensional que tu vas desplaçant pel mapa i vas veient allà els humanets que caminen no? També d'estratègia m'agradaria destacar un preu que està molt bé un joc que es diu Imperium que també m'ha bastant Mira, jo, para, para no encarar el tòpic de l'estratègia ara dos juegos, el Need for Speed Hot Pursuit 2 també l'està en Playstation 2 i encara que no són ninguna novetat El Alien vs Predator 2 perquè és es que és una maravilla, és una passada Game Boy Advance I anem ja a la recta final d'aquest programa de recomanacions d'avui de, del Game Over a una catalana. Anem a la Game Boy Advance, la consola portàtil que en aquests moments doncs, eh, em sembla que és la que eh, està imposada absolutament. No, vaja, no crec ni que hi hagi notícies de que hi hagi en el futur alguna intenció de, de, de vendre a l'estat espanyol alguna, alguna altra consola portàtil que no sigui la Game Boy Advance, no? Sí, bueno, es la consola líder en este sector del mercado aunque bueno, en el futuro tal vez le salga competencia. Y más con el con la incursión de la telefonía móvil en uh -huh. con los videojuegos en la telefonía móvil, pero bueno, Entrem-nos en lo que és la campanya de Navidad de Game Boy Advance. És que de fet, de cara car a aquest Nadal, no? Però és veritat que de fet eh, els, els jocs que estan funcionant en els telèfons mòbils eh, es pot jugar a jocs realment, eh, realment eh, coneguts a nivell històric, pots tenir el Pac-Man, pots tenir Space Invaders, pots tenir grans jocs, però que fins i tot els telèfons mòbils poden evolucionar cap a ser una petita Game Boy Advance, no? A, a nivell de qualitat de jocs, vull dir. Sí, bueno, en, el en un futur no molt lejano, Nokia y compañías como Nokia, Sega y Sony Ericsson están desarrollando hardware para, para poder realizar uh -huh. ese tipo de juegos. Però de moment tenim la Game Boy Advance com la única gran consola portàtil que quin avantatge té o cap a quin públic l'hauríem de dirigir? O sigui, la gent que ens està escoltant, que se la vol comprar, siguin pares que la volen comprar pels seus fills, o sigui gent que vol senzillament comprar-se alguna consola per jugar i no sap si tira una consola doncs, estacionària, diguéssim, d'aquelles que deixes al costat de la de la televisió o una consola portatil, què li diríem? Bueno, Guillermo y Abbas es una consola para tot tipus de públics. Però bueno, siempre el més beneficiado per ca cantidad de, de juegos va ser el infantil y más ahora teniendo en cuenta que dentro de poco tienen que salir las dos versiones nuevas de Pokémon, el Silver y el y el Sapphire y, y bueno, y los clásicos, por ejemplo, de la reconversión de, de los Marios, el uh -huh. Super Mario Advance 3, que es el Yoshi Island de Super y bueno, muchísimos clásicos de, de Nintendo de plataforma. Anema recomendaciones, ¿quiénes son los juegos que que recomanem para Game Boy Advance? Pues mira, el que he visto se le doce muy poco el, el Super Metroid para Game Boy Advance. Jo, per la gent que li agrada a la direcció ràpida i diversió pura i dura, al Game and Watch Gallery. Molt bé. Sí, sí, o sigui, sí, sí. quins quin jocs pots triar dins del Game Watch? Recordem que els Game and Watch són aquelles maquinetes a les quals, doncs, eh, podia jugar i que estaven, doncs, eh, en un joc relativament senzills, que n'hi havia algunes que eren una sola pantalla i algunes que eren doble i que vam dedicar un Game Over fa doncs, una sèrie de programes. Quins quin jocs pots triar en aquest eh, Game and Watch Gallery? No em sé els noms exactes, però... Mm. Eh, si no recordo malament, pots jugar un que és de lluita sí, sen senzillet, un que és d'un pop, que segurament Opus. el coneixeu tots uh -huh. aquell de... que hi ha un edifici que s'està cremant i cau gent uh -huh. i tens que rescatar-la uh -huh. o sigui, els clàssics jocs que tots hem pogut jugar si és que vam ser nens al llarg dels anys 70-80 eh? uh -huh. amb una Game Watch Albert? Jo, algun joc de puzzles com el Chucho Rocket a mi m'encanta el Final Fight, 2. de Game Watch o sigui, poder jugar realment el Final Fight Uh, amb una, una consola portàtil amb tota la qualitat del Final Fight de Super Nintendo perquè ens entenguem, o sigui el joc de lluita de carrers, no? de, de trobar-te bandes de, de gent poc desitjable i haver d'anar avançant per aquells carrers és una sensació realment, realment especial no? veure-la amb aquella qualitat de colors i de gràfics i a més ara estan en, en un preu molt raonable, és ara baixat de preu i el que has dit és un sí. joc que s'ha aprofitar. Edu? Bueno, jo... Aconsejo F-0 en carreras, en roll, golden shot, i també cualquiera de los dos, Castlevania, hasta allá. Es veu que els jocs de bola de drac per a Game Boy Advance, ja que hem tingut els Estats Units com a referència al llarg del programa per diverses coses, estan també trencant esquemes i són alguns dels jocs més venuts en aquests moments als Estats Units de totes les plataformes, eh, en aquest cas, i, i, i realment són de Game Boy Advance i de bola de drac. Digues que es desperten tard els americans, no?, amb aquests temes. Sí, bueno, y más que siendo títulos ya parecidos a los que ya se habían visto en su época, en otras consolas como Super Nintendo. Y sí, están arrasando en estan arrasant en venta. Doncs fins aquí aquest eh, resum que hem fet avui, aquesta mena de guia que hem intentat fer en la tertúlia del Game Masters per intentar guiar una miqueta la gent que té ganes de comprar-se alguna consola o algun joc de cara a aquestes festes de Nadal. O els hem liat més o, o els hem guiat? Alguna cosa haurem <laughs> fet, eh? Game Oser Game Oser Game now. Game now Doncs continuem el Game Over a una catalana i parlem de telenoia Telenoia és mena alliberada i dispersada informàticament, connectivitat global asincrònica. Celebrant la telenoia rebutgem l'individualisme solitari ansiós, distret i neuròticament privat de l'antiga cultura industrial En la cultura telemàtica la telenoia substitueix a la paranoia. Això és el que diu Roy Ascot, un dels artistes de noves tendències, de tecnologies eh, més venerats del moment. I la telenoia, de fet, és la mare conceptual i l'origen d'una associació cultural que es diu Telenoica i que tenim avui aquí amb nosaltres, representada amb l'Esteve Vaqués. Esteve, benvingut al Game Over. Hola, bon dia. La Telenòica i la Telenòia i tot això, com, com, com s'uneix per poder crear doncs, una associació cultural i amb quina voluntat es crea no? aquesta, aquesta associació que no té molt a veure amb el que nosaltres tenim entès d'associacionisme, no? això de noves tecnologies, noves tendències i tot mm. plegat? Bé, bueno, de fet, eh, Telenòica va néixer com un grup d'amics, com un col·lectiu de gent que li agradava experimentar amb noves tecnologies, amb mitjans audiovisuals, una mica fent curs, vam començar amb el Telenoya com un principi de curt, a partir del qual vam començar a aconseguir algun premi, i ens vem com anar animant a poc a poc a anar fent coses, amb mitjans audiovisuals, i a poc a poc doncs, vam van crear un col·lectiu de gent interessada amb tot això. No? I Telenoi, té un punt de referència clau, que és el Videa, que és un festival que aquest any arriba, si no m'equivoco, la seva tercera edició. Uh, per tant, ja tenim dos anys d'experiència. És un festival bastant únic pel que fa a casa nostra. No? És un festival en el que es barreja doncs, l'art en un nou sentit. No? L'art en el sentit mirant ja de cara al futur més... Un futur més enllà, fins i tot, de l'art contemporani que podem veure llocs com el, amb el Macba no?, per exemple? Sí, sí. de fet, de fet nosaltres, que, per lo que apostem amb el VIDEA, com a festival, és per la fusió de diferents arts escèniques, és a dir, amb els mitjans audiovisuals, és a dir, el teatre amb el vídeo, la dansa amb el vídeo, o sigui, fins ara han anat cada un a llocs separats, no?, i nosaltres amb el vídeo el que volem reivindicar una mica i el que volem per lo que volem apostar una mica és escapar a la fusió de tot això no? mm -hmm. crear un, un, un espectacle on te s'integri pues, el teatre on te s'integri un escenari que pot ser creat amb imatges no cal que sigui creat amb, com el típic escenari no? i tot això és aplicable a totes les altres arts, arts escèniques que existeixen. Mm -hmm. dir, és un mitjà molt potent per, per poder crear una obra molt molt molt maca i molt impactant. No? Doncs Aquest any destacaria sobretot dos punts que tenim de contacte dins el videa, amb dos punts calents del planeta. Perquè nosaltres, per nosaltres el videa també té una part de reivindicació. Aprofitem els mitjans audiovisuals també per, per reivindicar coses perquè creiem que hi ha coses a reivindicar avui dia en el món. No? I se'ns acusa la gent jove de que estem com apalancats, com tal. Pues hi ha gent jove que no, hi ha gent jove que creu que que es pot fer denúncia que es pot... i que hi ha mitjans per fer-ho, no? I es poden aprofitar. I aleshores, aquest any, en aquest sentit, que... nosaltres tenim dos, dos links, com si diguéssim, amb un grup d'una gent d'Astúries, per allò del tema de la, la, la Marea Negra, que hi ha hagut ara, desgraciadament, mm -hmm. i hi ha vingut un col·lectiu de gent asturiana que farem un streaming amb ells eh, a través d'una connexió a internet per ones on de ràdio, que serà molt... molt és, una, és un tipus de, de connexió que ells agafen de manera gratuïta i de manera lliure uh -huh. a, a través de les zones que van circulant per una ciutat. Eh, per lo que ens han comentat, avui en dia a Barcelona podríem tenir tots els tot el món, es, podríem estar connectat amb, una, amb un sistema d'alta velocitat eh, sense tenir que pagar ni un duro, a través de les connexions que ja existeixen als edificis públics i de tot això. De fet, aquesta gent ja ho està fent a Astúries. A Londres s'està fent d'una manera increïble. I, bueno, a part d'Astúries, també, també tenim connexió amb, amb Indimèdia, no? amb una organització, Indimèdia argentina, per tot el tema que està passant de nens que s'estan morint de gana a Argentina, per tota la colla de mangantes de polítics que, que han fet tot aquest desastre. No? No, nosaltres també apostem per una sèrie d'instal·lacions, una sèrie de performance en les quals el públic el públic també interactua una mica amb, amb tota l'escena visual. No? Està clar que el que és una actuació de videojockey, el públic el que fa una mica és mirar i escoltar. Uh -huh. saps Però dins de la part de tarda, com si diguéssim, hi ha una altra part de, de més, que és la part més experimental, com si diguéssim, que és on ja hi ha instal·lacions on el públic ja està una mica dins de la, de la imatge. No? I, de, I a part, per la nit també, tenint en compte que ha estat tot rodejat d'imatge, pensem que el públic està dins sí, sí, de l'imatge, sí, sí, no? És... Persió per... n'hi ha. Parlem, si et sembla, del, del vídeo d'aquest any, del vídeo 2002, uh, un vídeo que cada vegada us costa més d'organitzar perquè és, és complicat i, a més a més, el suport per a aquestes noves tendències artístiques que diguéssim que són el futur i que és el que realment uh, ens ha de guiar una miqueta de cara, de cara cap allà on anem, no estan massa ben vistes o, com a mínim, no estan massa ben valorades per les institucions, no? La veritat és que és increïble els problemes i les dificultats que estem tenint en trobar un espai... Senzillament un espai per, per poder fer activitats. Estem pagant lloguers, o lloguers que són bastant alts a nivell de mercat de Barcelona, i som un col·lectiu que volem recordar que fem tot això sense ànim de lucre, és a dir, que la gent que ve participa sense curar ni un duro, la gent que organitza participa sense curar ni un duro, normalment cobrim gastos, no hi ha sponsors. És, una, és un festival que s'organitza a base d'il·lusió, a base de ganes, a base d'esforç, i sembla que si no hi ha diners pel mig... Les administracions com que no volen apostar per això, no? però, però bueno, seguirem, seguirem, seguirem endavant. Eh? Situem-nos en el, en el mm. festival ja d'aquesta setmana vinent. S'entra en un espectacle de tarda, un espectacle de nit. Uh, com, com ho fem? O sigui, quina hora hem d'anar? A on hem d'anar? Com ho hem de fer? Doncs pues, aviam, el festival es vincula amb dos espais diferents. Un que és la Cúpula de Venus, que està situat a la Rambles 27, al costat del teatre principal, que seria on es faria la part més experimental, que és la part de tarda. També hi havia actuacions de música electrònica directa, també passem bastants vídeos, bastants curts, algun vídeo que ha estat prohibit per algun govern, també... Eh, a part, també hi ha treballs molt interessants de directes de música més tranquil·la, més, més per estar sentat veient, no? I a part, per la nit tenim un altre espai diferenciat, que ja seria una mica més típica nit, encara que nosaltres no, o sigui, ni per preus ni per res del que oferim considerem que estem dins de l'oferta de nit de Barcelona, no? Sinó apostem per una altra cosa una mica diferent, almenys això és el que intentem i a l'espai aquest estaria per confirmar aleshores el que farem serà tenim un infoline, un número que està a la web i si no, de totes maneres a la web penjarem l'adreça i allà podrà consultar on està aquest espai La vostra adreça és www.telenoyca escrit amb K de eh, Telenoica escrita en ca.org. Exacte. I per tant, doncs només ens queda desitjar-vos moltíssima sort que continuarem parlant de l'associació Telenoica i seguirem de prop aquesta activitat tan interessant que gent de tan a prop de casa nostra està portant a terme amb dificultats, amb els recursos que realment poden i que realment doncs, promet que de cara al futur com i nin pugui créixer, tenim ja una tercera edició i que de cara endavant doncs en puguem tenir moltíssimes més. Gràcies, Esteva, que per haver vingut avui aquí al Game Hour. Moltes gràcies a vosaltres.